Закінчилася твоя гра, сказав йому Він перестав тасувати карти, ніби усвідомлював почути Я помітив, як напружилися м'язи на його руках Картярі з цікавістю витріщились на мене Кисюра поволі, крадькома потягся до порожньої пляшки Я миттю наступив йому на кисть Ну-ну, без фокусів, застрів його Поруч уже стояли наші ми з Миколою взяли грабіжника попід руки. Вставай. Агади. Скинувся кисюра, та ми міцно тримали його, і він присмирів. Скорич зняв з нього темні окуляри. Картярі посхоплювались, обурено загукали. Ви чого? Чого? Зараз заробите? Спокійно підняв руку майор, Карний Рошук. Громадянин Кисюра, ви заарештовані. Суворо мовив і до картярів. «Ви його знаєте? Ваш товариш?» Вони розгублено озиралися. «Ми тільки на пляжі. Грали в карти і все!» Знічено белькотали. «О, піжжони!» Кисюра брутально вилеявся. «Припиніть!» – наказав йому скорич. «Ходімо!» «А ви, товариш Огученко, займіться цими картярами. «Куди ви мене ведете?» – запручався Кисюра. «Тихо, тихо!» – заломив йому руку за спину Микола. «Одягнемо тебе, голубчика!» «Я приплив з того берега!» – хрипів грабіжник. «Мої я аж там!» «Ти справді не з нашого берега!» – зауважив майор. «На дачі вони, Кисюро, на дачі у сестри!» – сказав я. «Не ламайте комедії!» Він заскреготав зубами від злості і безсилля. «Ми пішли!» Пляжники не звернули на нас уваги. На пагорбі стовбичив Дмитрук. Я помахав йому рукою. Він зняв свого незугарного капелюха і провів долоною порудому волосся. В газику Кесюра згорблено сидів між мною і майором. Никодим Карпович біля Миколи. Оглядався на грабіжника. Таке миршаве, прошепотів. Через кілька хвилин газик став біля хвіртки дачі Шулешко. Никодиму Карповичу, «Проведіть когось понятими», – попросив я скорич. Старож пішов угору вуличкою. Ми зупинилися перед дверима дачі, кисюра єхідно посміхався. «Відмикайте», – звернувся до нього майор, – «бо доведеться ламати двері». «Там», – похмуро кивнув на цеглину, – «ключ». Ми війшли до кімнати. «Сідайте», – я показав кисюрі на ліжко. Чекали понятих. Я розглядав грабіжника, його хирляву засмаглу постать, проте мускулясту з добре розвинутими м'язами рук. На його вилицюватому обличчі ні хвилювання, ні каяття, лише байдужість. Не міг повірити, що це він одним ударом послав мене у нокдаун і поранив Луцика. Чому став злочинцем? Напевне, ріс, як усі діти, і мав жалість. Яка й досі десь дрімала у ньому. Почав з хуліганства, а закінчив розбоєм. Тепер і строк дадуть йому значно більший. Зайшов Дмитрук, а за ним всунулась до кімнати опасиста жінка в бляклому халаті. Відразу зробилося тісно й душно, скороч відчинив квартирку. Василю, ти чого ролий? запитала жінка. Голий серед вовків, люто блиснув очима. — Він заарештований, товаришко, — попередив її Микола і до Кисюри. — А ти прикуси язик. — Це Загоруйко, Варвара Борисівна, — підказав Дмитрук. — Заарештований? Брат Раїси? — сплеснула в долоні. — За що? Василю, господи! — На коїв лиха, — сказав я. — Ви не відмовитесь бути понятою? — Якщо треба, — вражено дивилася на Кисюру. «У кишенях і штанів ми знайшли 637 карбованців, у шухляді тумбочки ще 302 паспорти, один на ім'я Кисюри, другий – Махарадзе Ливана Вардановича, жителя Тбілісі, нову трудову книжку із записом про прийняття і звільнення з роботи за прогули». «А де ніж Кисюра?» – запитав я. «Який ніж? Начальнику?» – вдав щире здивування грабіжник яким ви поранили водія автобуса. Хе, я ніколи нікого не замочував. І не грабували? А де свідки? Де? Я потерпілі. Вони вас упізнають. Я ступив до ліжка і підняв подушку. Під нею лежала довга фінка з руків'єм із кольорового плексигласу. Кисьо раз похмурнів і відвернувся. Я уважно обдивився. У щілині металевих вусиків помітив маленьку червону риску. Безперечно засохла кров. Експертиза встановить групу, а потім порівняє з Луциковою. Кров кисюр, га? показав йому на червону риску. Ось тобі незаперечні докази. Мені кинувся у вічі зелений пластмасовий козирок його кепочки. На ньому черніла невеличка цятка, явний слід від збільшуваного скла. Віталик, товариш Руслана, розповідав, що припалив козирок. Стримався, щоб не запитати Кисюру, звідки в нього кепочка. Всі запитання попереду. На кухні я знайшов конверт з листом Шулешко до брата. Повернувся Гульченко. Він викликав мене на двір. Перш ніж вийти, я дав прочитати скоричу листа Шулешко. Ті хлопці недавно познайомилися з Кисюрою. Повідомив Гульченко «Десь із тиждень тому не більше Майже щодня грали в карти Ніде не працюють Підробляють на дачах